اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر عرابنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا رحتي فناء انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاد رحده اللهم صل وصلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجين وبعد يكون الله لا تبارك وتعالى في عز الكلام بعد عور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ليس البر ان تولوا وجوهاكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الى اخر ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه صدق الله العظيم ان دوران جماطه بايراميد ان دوران جماطه مويت متمر مويت في الديجيتال داتا orë pasë ore a rritëm që me fëqite tonë ata përfundojmë si pasë dëshirësë kërëjusët e dhe si pasë dëshirës urë rusë për aqërimi në këtimuji ke më ardhërënë në këtë moment ku jemi në këtë shakë dhukur para gjitha për alëve që këmë më ndosë së dhëmë i tomë këtë më njësë bajrani e lësëm allahëm gjëlle gjëralohu vë gjëllë nëshanuhu që prej ne dhe edhe gjithë musliman dhe mbarë botës kabur të këtë bo. Zotën jëmë pjedim shumë mirë se nëse njëme diçka nga interesën këtë mëngjes, pjedim se nëse nëmë këtë mëngjes jemi në një gjendje, atër e gjendje ajon mund përshkruat vëtëm në këtë mënirë, se ne jemi të kakëm për tërgët e dritarës rahmetit tëmë, E nuk e kimi vendos me i lishu pa najfal. E Allah i onë pra, potlutëm i që jëdhëtëm Ramazanit na i banj shkabull me i ba vete që ka përfshiaj. Po potlutëm i qërë gjumat që e kimi pasë këtë qënë ki Ramazan shkak me najfal, ya Rabbelarimin. A Rasulullah alesat u sëram ka thonë me një hadisë, gjumata dërinë gjumatë qëkërë, muslimanë gjumatë jafshinë. Namogë dërinë namogën qëkërë, muslimanë gjumatë jafshinë. Umreja, dhe në umrejnë qëtër, muslimonit gjënojë të jafshinë. Hadë i dhe në hadë në qëtër, muslimonit gjënojë të jafshinë. Ramazani, dhe në Ramazani në qëtër, gjënojë që kanë kaludë dhe për durë të një muslimonit, a i rshinë ato. O Allah i Jonë prafë, për të luë të miërën e miërën dhe sinceritet, për rëzët lale që këmi vendosë me thonë, e mëtët Muhammed Mustafa sallallallallallallallall Për këtë mujë të Ramazanit, për e hirë të këtë i bereqet i kaqëtë manë, atime që kanë vdheke dhe kanë shtu për e sajë dëjohë e në herat, o Allah i omë se vabët e ti me në nëzëit dhukë, të rëva atime të morë, ati a të javë i Arbële Alamin. Indërorë i gjëmotë, e shofën jo të arësishme si hoqë, si hoqë i dërësë të Ramazanit, e shofën jo të arësishme që e më në hëzë ta rëndën gjëmatën e natë me një një gjëratë, gjëmë, ta rëndën gjëmatën e natë me një gjëratë, me undiratë ndryshme, ki dërës, ki dërës, ki dërës, nuk kanë në dërës, se njeri o prej gjumit, nuk kanë shikri jume me do për të rronë, po një dërës gëzini, një gjënëse, një, një ullë, në njësore të buku, për nga rëkesa, një dërës, shumë të në dërë si cili atëtit qële, fa shpor dite në festimit, fa jdite, në mënyren që i shdirë muslimat dhe festu. Kjo është një një një në i festave, në të cilët musliman, mus... prej festave, të cilët në muslimanat, i kemi i legal, ma sëta i festave, ma shtarët dhe, dhe prej sot dhe prej sot dhe prej sot dhe prej së një qëtërën fest, edhe muslimanat kësa, vetëm kësot dhe i festave i ka. Ato kursofën e muslimanëve kanë vetëm difesa, që ndëruar i xhamiat nuk e kemi për qëllim se muslimanët rradhë çera gëzojnë në xhupër kurzo, se ka kuptim. Muslimanët kanë drejtë të gëzohen shumë. Muslimanët kanë vende edhe raste të gëzojnë më shumë se këto difesa, mirë pa ato nuk gëzojnë të manifestojnë në mënyrë legale, bashum se kaç, për shkak se i flomja pesë pune, i din pune për lokajin e Islamit ditë gjilin. Lukashe Islam i ditë gëzimin, i pinte, i përvot, i dalëm për i kolosekit, e majtë mërami pëseq të pun, pra kur ta mire shetat të gjesh, qka patën që u vzun, qka patën që u pin, qka patën që u dhejnjen, qka patën që dullëm për i tapët, kur dalën e zëllëtati majtë mërami një dushk, i ramë për i për i për një mujma shmitri. Tëndëruar, dësiltar, vlazër musliman, Allahu gjëllë Kurani kerimi në e ka zbrit liber sistem, në e ka zbrit liber sistem jetë, në ka mësu me ta kur gëzoemi, në ka mësu me ta masën e hidrimit dhe risakimi dhejta mu hidru, në ka mësu me ta që në ato vende ku dhuz hidru, si të qeshëmi nuk jemi musliman, në ka mësu në ato vende ku dhuz me qenë dhuz qeshër, si të qërnomi nuk, nuk jemi musliman, në ka mësu edukatën e fnive, në ka mësu edukatën e ibadeteve, në ka mësu edukatën e pastërtijës, Në kamësu e dukatën e të qëndrimit Në kamësu e dukatën e maris qëndrimit në stadionë Edhe në stadionë edhe në qëndra të ndryshme tjetës tonë Të ndërshëm Allahu zhëllë e zhëllë e zhëllë e shaluh Me mujin që nga ka bëhë farz E ka lume dhe ardhëm të nikëto Mirë për një punë dhët të akimin këtë dërë Se në mëngjesit sot me dhije Punë e cila vazhëdhën për dërë Sot më të notin shohë Allahu Teala Pun vetora, obligimeve tona ti thojm lamtumir të terin mot. Allahu Jellalul Ala nukash pa i timne neve, qin as jemi afisorit, qe deri tash kemi qen kok per koke te prej thodit te tale drejt te jemi shtaron, edhe monira e ibadeteve tona ne ardhmëri te viteve qe po vjen, te jet me te jet eshbah, afisorit jinam dashtan mot shifemi bash me kete monire qe shpo shifmi sot. Qe Kë, ki nuk ka islamion. Qeta Allahu Jellalul Ala ka shpaen Kurani Karim sun bukor. بآيات اللي تشتاق وتشتاق من سورة البطرة قام بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرك والمغرب لكاش آم أمير أثلوط في على بر من القرآن فرشين جث ميرت فراه لكيان جث ميرت لكيكريم الله جل جلاله وجل شانه لكيكريم السوء كافتي من تي Dhe të mban tek fik kohën, dhe mëse tek fik ballin tim elindia fon perandim, ka ke pa dëshirë ti te Allahun tan ta knajesh, ne kohota tëacaktuar. Të Por e plotash, e mirash, e përsosunash, e përgjindim, e përgjindtarash, as kompletnë ka dijo ke din, me disa kur kur i krij muslimanit se thot i ka radhit Allahu ne keta ajete ne çirësta ata sot Kurani i Karim sura ul baqa. Ka fon ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرك والمغرب لو كانت بل لو كانت شفر كريا لست من دونس من يكتين كاكبلة أفا يو كبلس من يكوطر يكوطر تساكورة إذا من دونس ما الله جل جلاله يارسيتو من جثة منيرك يو فالولاكن البر اش كانت شفر شكرا يا فراشك دعوه من ارفنت المسلمون فراس التالن اي كت بوز انا نسطك الله جل جله وجد شانه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ابلوك اش نكت بوز اش نكت بوز بسم الله يا الله بسم الله يا الله طه دشيمي اقرته بسمي بتاع الله جل جله اكمل من كيدف çobësimi nuk përfshin la ilahe illallah muhammedur rasulullah era fikriet po besimi me la ilahe illallah muhammedur rasulullah fillom jomatin dersh do vet do funi veprim te muslimanat do funi veprim te ne be fi'ala la shahedu an la ilahe illallah wa ashhedu an muhammedur rasulullah praqelin me ka se nuk ngaroin perjesit te muslimanve Po te ka vjali e vkurfë longërve të xhstit të muslimanëve. Ne shohim kërahave. Në ditë bashkëkohore, në, në në në koha kur muslimanët bashkëkohor modern po jetojnë, i kanë ra, i kanë ra laps, i kanë ra vull muslimanëve 1.750 milion. A thajse unë jam musliman from la ilaha illa allah muhammedur rasulullah edhe në këtan vazhdojnë tanë jetële ati, ka dëshirë majsë vërami nështëa që al te Allahu ti këtën e punë qërat, kërërat, të cilët, do të rërin dhe ajetin të cilën e kemi para pa me spjegu sëpë, në më njërë më modese, në më njërë më të shkurt, duke shkurtur t t Allah, e shkurtur zë gjocë i muslimoni, të nërën e veti për i këti dërë si diska. Plët dërë, atërë kërë dësojnë në Allahu në në gjelaluhu, Me beshune Allahun qëllë në zhelat u dëfër të jeshë musliman komplet, të jeshë 36 të të të dhikë ilë mëzik, kulë venë Ramazalët të jetë të jeshë Ramazalët, me beshune Allahun qëllë në zhelat të jeshë 17, e me beshune Allahun qëllë në zhelat u dëfër të jeshë vakëf, të jeshë vakëf, të jeshë vakëf gjëmatin dërshëm dhe me thonë të jeshë, bashë si gjamia, gjamia al vakëf, ndërtuar në këtë vendë, edhe në fare nuk e pisim kërdismi për ishpijem ahëm u falë, sa aja faqet nga me himrena, faqet me himrena. Pra aja është e vuar në shërbimin e jërin jërzimit, në shërbimin gjensisht, në shërbimin tonë, edhe në edhe nuk nga vimët fare, edhe nuk dojmë menë se kur hinëm gjami, a banëm di shka atër gjami e ta nuk i banëm, po aja është e vuar me bashkë para të punë, edhe në para të ahim të letën dhe dalim letë, pa kur ta kujtje, në Allahu, dhe në zërali, u, u do sëtë, kjesh dhe këtë, kjesh i përdojën, të përdojën kja tha, në atë në menë, kër i duesh, për tibën pun, në atë dit i duesh, dhe ju lë usmi, në shkëm i më sëtërë, në në bëdit, të zambra, po i kërën i fjallën, në të Allahu, dhe në zërali, u në ajetin 177, kërani kërin në surat në vakara, dhe nuk ashë Nëse me ndojëm nëse Uhtim sot ka këmla dhe u këri për një vjetë Po ka thonë birr është E plet është Që në e muslimoni Të të beshëm në Allahun Edhe të banë vajten vahëtë A të banë vajten vahëtë I funë në mjë abdis të afjarë Shka ka këptimin? Të banë vajten vahëtë Në të thotë Të në joshë Që islami në momentën e caktuar Të, të përdojrë ti jesur Shka e përdojrë ti gjam Apo aj përgjesti që ashë mbitere Ta trus zilën tonde Edhe të fërë për një vend një pun me kri Edhe ti tjesh i veshën në atë ko para se tre zilja Do të fërë Ti tregoj së botës Se unë jam gjithë mori veshën e rësle në rëgjët tunës A telefoni jam apo zilja jeme Ashë pran nëmërit kax Urnoni trus me zilën atëm kedi O Allah i jonë pra Ti pasë harë të rusë zilën dite Edhe në aferë neve me një zilë shumë të bukër të kançme A ti prajemi O Allah i jonë Ti e rusë në, në zilin tanë Në zilën e zemrës muslimonit Një mujë ditë në ati kemë E që ta është na prahën këtë ditë bajramit Ma se e banëm zëqatën E banëm citrën E banëm atë edhe atë edhe atë Ti që lipe prej neve Na ta është me, me dorën tonë të vëbek Me dorën tonë të فتروسن زيلن ان الوتس تتي في مالا توش بانم ميوي كابول مناي باه ربل العالمين اطي كفمدو كفال قران الكريم و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني قال اليهود اتوس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم او محمد الله يط ايان توني تاس اي ها كوري تاس a i dukatit ash a lërgë e ketë afirim apo a për e ketë në të dojnë me thamë që që ashë Allah i jëtë Allahu zhëllë në zhëraluhu për që ashë në thë ashë altonit taj ashë dukatit se johë dhe të mendojshin edhe mendojnë ato se zdojnë gjo për të qene pra nuar alton dhët me qene edhe i keni pa të të shkratë ato të mahrum i keni pa shumë mirë se ka janë ndojt me të mërtet altonit dhër të apiva أتو كان لي بري بنامر الله أما سيكه الله ولا عاون هالبنت شكا كيشين برجلين بركتا كيشين برجلين ماكثه سيجيت الله وعاون تامورينا تو ديس جيسا دان ديو اي كناش الله جل جلاله اي جاي جبريل عليه السلام ذا يا محمد قال اليهود نشر ايامون ثوي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ثوي يميه الله الصمد thujë se gjdo gjohë që kam kriju ashe nevojshme për muë edhe thujë se për asë një gjohë që krijo dhe asë kam nevoj asë që jam altan asë që për ta nevoj kam dhe një lid ulem ju lad dukam lind asë lind kush trejme ulem jekun lehu kuhuan ahad asë njaj kuj asë njaj kush mua thujë se unë kështë jam asë a i përkat a jam lark e të më thirë أفيا معافر بيسوي نموثو ويذا سالك ايذابي عني فاني قريب ثوي يسافر يسقفيس الكيامون ثويو يا معافر دماغري انتي ما سكان دشير مديفا فريسوي اد ماافر اد مافرس اخر ميسه سا يا معافر نحن اقرب اليه من حبل الوريد ثوني يا معافر سداموري تشافوسيسني جون جاكونال فريزم Jam ma afer me madriën të eme të njerëzit. Ka zhojo, edhe muslimanve dhe jo muslimanve se unë jam shto. Pra, fe idha sa le ka i badi ani fe, qarib, fe i një qarib, u gjibu da'va se da'i idha da'an, fe lutjet e rovit ten kër i nga e ndurë, jam gati edhe i pranojnë më njëherë. Në të mnikusht a i ta të tësoje, a i të mlu se mu e për pranimin e, për pranimin e ati të unë me sinceritet të mlu të. A i të mbu se mua me sinceritet Nësë është e sincerët me lutjit e dheta Unë pranimin e ati e bajë mëni herë Dëri ku ka shku punë e largë për punën e lutjit e zëmati ndërshëm Dëri sa është precizunit s'jamë Ja për shemë Ka fërë Mojëzini kur të aferë rëzoni në drekës A pot një vartë si për i vartëve dhe në mojëzit E në sotaj Allahu akbar, Allahu akbar, katër herë E kemi tërbetir me fërën si ajë kur thon mu ezini ashhadu an la ilaha illa allah bear tekem obligim mekon fjai ashhadu an muhammedu rasulullah bear obligi mekem mekon fjai po jo ve kur thoya hayala salah kim obligim mekon fjai ta thon kur thoya ala salah na qom shadar fa mekon fjai qom shektu po thoya hayala salah yo fa seero ezini hayala salah yaani min amr erfi hayala salah yaani min amr da ma kon satifa istramnata Osla nos vet apo më na Igor. Ai jeni në namaz, hajni në namaz. Hajni të shkojmë me hyjën e fëlatë, hajni në shme të donë falfunul. Po po kështu kanë muslimanët, kështu kanë vonë në mot. Se nuk thonë kështu. Traka shkoq una ashlar, sa jinea, apo kursej dikush hyjala salat. Ejani në namaz, nuk thonë me ari namaz se ka kuptimin ai gore. E ka kuptimin ai gore, po po di çfarë keq që thash se kam sot për qëllim me shpjeguar. Kanthonë në mot, muslimani nëse ka dëshirë Me lutë Allahu Jelle Jellehu, e rethi si ratë e për një pun që ka. E thi ratë e për një levoj që ka. Sotë kështu për shemën. Ja Allah! E dhazë buzatë i lutë që në hakimë e në e i përpetë. Dhe ja so, Allah! Allahu Jelle Jellehu, këtu në rëbjën e dhe rënë ki. Në të sotë më gjënë. Sotë Allahu Jelle Jellehu, shka pak që rëbjën me muën. Qka paski? Nuk o dëti nuk i nuk i nuk i nuk i nuk i nuk i gjo. E kjo e vendhëma shum qart, shumë qartë, shumë qartë, ti kej një problem dhe ku ishi në tanë, edhe shkom të dhera, i rang dhe të dhera ati edhe dikaton, a tanë dola i minisë të vorit e me të e kësa në shpinën, a i së bish kreti, a së e ferët, a së keve të dherë, mu t'i fa me gjo. Në që në dherë të rishpi e qitë të dhirë, se me nuk të dhane kër gjo. Qka ka d Allahu zhëllë zhëllë u e zhëllë shanë Muk nga dëmë edhe O Allah i jodë E tënë e mojë përgjohë Për La ilahe illallah E tënë e Talena, shka ka? O oh, Allah Për kësto lutje, këti lutje kan e kanë gratë një lutje E bojnë ato këtë lutje e të i zonë dukt E bojnë këtë lutje e të eboni qërë E bojnë këtë lutje e të qëndi një shka E të të të të të të të të të të të të të të të të të له اشك يشيشم شم يشيشم أطو ننعي يشيشم أدعو الله أطا شك هاشا يذكر شك هاشا يكون هاشا يmentalitet اي جيت رفت الله الله الله الله شك الله الله يول جوت براه كنت ما ثورني أمن كنت ثوري يا الله ثوري شكا كنينيات مخافا ايسى انتو يترى شمات أمن التيم aq ka ta lip një tjavjap masit mazini emnin lip një aq ka përdo një tjavjap se qdo nga 300 e gjallë 50 e 15 dit me hor Allah u gjelë në zire alunë u gjelë në shalu në madhrije në ti zdratë në qillin i kësa i bote në qillin i parë në qillin i parë në kësa par, i bote e sotë hellë një mëstëgëfirin a ka di kush qi ka dëshirë me ja falë që ja fali kira shi sot i gjëmat një mengjes prej këtive mengjesëve është në menjësë prejti me menjësëve, a ka dikush që i ka dëshirë t'ja fali? Ua hëllë minë së e nënën, ta ahti e sëhla, a ka dikush hëllë vetë, që i dënë me lipë di shka prej meje t'ja. A ka më knashtin këtë botë, se i madh i dhatë me thërë të dhera dhatë? A ka më knashtin këtë botë, se me të shumë letër, pasani ku vaj madh e andërën të me marë së të dushë? si kur kishë ndohë gjëmotë, si kur kishë ndohë, që në katunin tonë kështë qenë një pahalik, për shemë në fatë o frinë sa të gjëpostë. E në të badaj një atëll në popull, e në sëtë ditën e bajrami, kejtë të dhera jeme ka ndëshirë me marë gjëmotit i gjamië, e në pëjtë prejoborit të tëmë në të marë në shka ka ndëshirë. Për shemë në e ka vush o borin me dolar plët, o bor i ma, o bor mreti, o bor prinzi, e ka vush me dolar plët, edhe të dherë a gjamiës ka ardi u të ather kejve me shku me morë, kështë të, të dojë për gjamiës, a të vorat a gjem a gje, i sëpani, a gjem a i sëpani, pa i po dhije se ku, të ne masë të gjallu në ati, shkojmë të vorat, e të vorat kërë shkojmë qoj, një qojnë ati dhe a gjepak një kashore, në almi përmi vor, edhe ju thoi A pale ma se shka fojnë na të vorat Kumë e dit Allahu zhëllë në zhëllën u Këtë në kja është një zhërë shumë e ma Dhe që e ka hoja jubë Në krasim ma te Që ajnë në ka thërë Këtë ditë bajrami sënë këtë shpjën e vetë Jo me në avon në eve dolar Ajnë eve në ka thërë Këtë ditë bajrami në këtë menjës Masë këti mujë të ramazanit bukur Në ka thërë me në i dhanë faljën e vetë Në muslimonit në gjennet nesër arduat samalat u al ard gjërsijet e ati nuk janë o gori mratit po gjërsijet e ati janë qil gjitë qia i gjith edhe tokat ashtë i prega ditën për një musliman ashtë i prega ditën për një musliman e për sënë sënën ka ashpra në këtë mëto apsira Allah në ka sërën këtë menjës me alë Por shkas por për këta fra, në kado ta joti ju në vizaminate, shaja pinau këto gjashta xhamir. Nuk ka thot me ta. Ktu këtu janë diplomat e Rahmetit, këtu janë diplomat e Falës, këtu janë diplomë magjistraturë. Nuk janë diploma do, do, do, doktoraturë. Me doktoratur bash maj ditur, po me ket mëngjes bash maj oferta Allahu subhane ve zelalu, pra du di të zjaroj edhe ti dallojmë një anë gjona me një anë për të jetrë. Muslimanët, bashkohorët, e japin dinarin e fituar me njërës bali të njëri cilë nuk një ka musliman, jo për që të stendë, për të afrutaj, ja sa përdo dhët pra janë. E japin dinarin e fituar me njërës, e japin dinarin për të, të filim shmijavit shmijavit ative sot, nevoj ka pas në usbukururën këtë bajrat, e japin qafirin dinarin për të afrutaj, e japin qafirin njërës e në balit, Për t'i deshtë dhe për t'i konsideruaj, për qenë i konsideruushëm, thëjnë majtë mra me e lavdruhon me ta, e shpar për shtërsi e në atratë të bojnë kër lavdruhon me ta, se e kam një njerit njofë shumit të mi, e ka përka për njërat, ashme njërat qera një njërosën, e une e njofë ata, është i malë, a e kam të malë, kam të malë, dëdashër të malë, respekt të malë, kam, daja t'i edhe au ka respekt të malë ndaj meje Nalja që tosh ka javave, mësja jepë mo e shepë sa jetë e aima më rigërshon të treja se e peni që i përsliju me ata po vetën kërëvojë edhe këta nëse dënë me dit ma 7 dhe viteve jo përën vit ma 7 dhe viteve nëse e pra të tenin 7 dhe vite me atë pjesën e partë peni tanë pikin buqil të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t i kanë këtër një të për të për të për të rastin, ta shëtujnë se nën të e këtër, ta e thamunë. Gjermoni, nëzët e për të vëtë i këtëpunu, si ma mirë edhe në rëpt e ma rëpt, një herë që aki përësu, të i të gjëmë të tonë në dëshirë shënë të vëdën, në dëshirë hëmën të për duqshme, hëmën të për duqshme, të harëmë se të ka pasë për të orë Nëse nuk është e vërtet, gjema të rafuzone këta, nëse nuk është e vërtet, rafuzone mëse mirëmi për të vërtet. Pësët rafuzone, pësët a shkelë këtë, a i të shkelë këtë, se a i të sotë dhishka. A i ka një fjalë me e të guës me të thonë, a i fjala të një kanë me e të guës me të thonë është, për atë që më ke punu të kam pagujtë, për atë që punuva, punuve të kam pagujtë. Pra, dhe që asaj punës që më gane, edhe para dhe për atë punë që ti vash, nuk një liën gjënë në zlete. Nuk një liën që fësajnë, për atë shkak ashtë gafë lajnë në pëqit, ma sërënë dhe dhe stashë prej shkallë dhe poshtë, prej krije shkallë dhe poshtë, mu për atë shkak. Në që shekëm i sistemin tonë, që shënë, në e sistemin jonë ashtë në gjështë e gjëmatin dërshëmë. El muslimu, jë bëhatu, anë muhazi, ma Muslimoni i kërkojnë asien për muslimonin qeter Mune asikje dhe qafiri Qka vojnë ato Ato i kërkojnë bëshleqet Qka dhe më tonë këtë vjalika që më dhe qtu Kurse ke plesun dhe një kush nga i meje si musliman E ka më obligim si musliman më nëherë nështë më të fultus Po obligimi e ma është me fan Ai që nuk më plesoj filan kushtin ka parë dhe një arësie që së më plesoj Ai ka parë dhe një penges muslimani që nuk u plosu me mua, a i ka parë dhe një bëshlës të manë që se boni këta. Me siguru a i ka qeni zonën, me siguru a i ka qeni vartër, a i me siguri ka qeni smuar, a i mos ka qeni dhe shtë në spital, a i mos aqë dhe të vërgosën. Skej gjitha këto arsie e qera i gjojën, në thonë se muslimani i sili nuk e kreve oblikimin ndaj meje, a i me siguri ka parë dhe një arsie. Kurse më në afike dhe qafiri, ato me ai kamon pozesi por ai kamon pozesi e ma fizesi ti spduontro a tokue fri si nesis sema mai bukura si nesis sema allahul jalal u edol se ke ta bo intro ka fon koranikeri ka fon hadisa na nabae sa to selam al mu'minu ya'kulu bima'in wahid wal kafiru ya'kulu biseb'ati yamaa muslimani han me ni bark Muslimon i hanë me një zorë, e qafiri hanë me shtatë. Qafiri hanë me shtatë. Dhe fërë, shtatë pasurit u atë që i ke, atë pasurit që i ke ti, edhe gjash qera si ajo, shtatë, për atë e janë pak. Kishe ku i desin pra, se nëse zonë me pasurit në tane, me bon njërë, të cilët nuk janë muslimon me i bota aferë. E jo, atë pasurit që i ke, shtatë si ajo dushme argjur, se ti hanë me një zorë, me shtat, a i hanë me shtatë, ka ka rasullullullullullullullullullullullull dhe sot më kidel e majtë smrami, majtë fond a më në afrosh, a është mundur si da afrosh majtë smrami jeti pa afru si ndonë, si ndonë si tjetë majtë smrami, trajë, majtë fondi pa afru ja tërshembo te i pinë një në nëshinë e dhimë leten investen që njonin prej qafira dhe prej jo musliman me ta kjeshe tonin e dhe tafërm a i përtmushen prej një në nëshinë dhimë letet dhe i të viti një në nëshinë të që ka që ke afru pra. E ke afru nga të murit me të rëmën shpijet. Ka që ke, ke, ke tafa. Kër s'ka mund si aj, me ta morë pasonien tone, atëherë dhe më ta rëmën shpijet, e ko ka ndërtuar, e dinë se ti pra, për ta rëmën dërtu pjesët, e rëmën u arpar e dush me vaj. E pra, tu ta gjon, tu ta gjon, a i ta rëmën në momentin kërë kështë me ubo operacionë a i qit të arunë momentin më këronë që të vene të të djerës e a jote. Kja muslimane që si gjithëtojnë këtë jetë. Kja sistemi ative, i të të nga ka në gjirese dhe neve. Sistemi jonë që isha është pra. Sistemi jonë. Nuk ashtë sistemi në këllën e athot neve, apo dërën du qenë me tjela, po. A shumë vështirë pra letrat në i bon. Ka shumë probleme. Sa për muhe, sa për muhe, ka problem, po ka mas njërës që letrat e tua hasin të ato shumë probleme dhe drejnë nga të mraja, e të i zore kej me artem të kiti qanë. Mirë, po më një më njërë prej më njërëve, nëse angazhohëm i zbash të bashkëpëmur, pak në sigurisë ka e ka dikon zhjidhi. E të anë e onë shkabaj pra, kur si jam musliman, kur, në kurka, kur e kam i manin e dobët, kur jam i dobët, kur jam i lesht, kur se di sistemi ten, i tham që ati njëri pra të ja mundësh me bodi shka në këtë fush, a ve mundën me bodi shka, a në shonë ashe komplikume. Kushe zgjidhën këtë problem, kushe zgjidhën? Jashta zgjidhën, në koridor. Në koridor zgjidhën. Inzërti, për që ato netra që ka kushtojnë me marka taksite, me marka taksite, 5 markë, inzërti nja 500 topa, e ja ja e pati heritit, e dhe qdo gjohën zgjidhët, kur gjohën se boj që dërsenë? tu të regodhe se je musiman shumë i dobet Allahu qëllë në zilalu qëllë në shanë në të kafir në figuritë të kafir prapë për dhe një sadat të dhe qanë në rënda më të motit nuk këdas në ditë për atë pun Allahu qëllë në zilalu fa për që se dhavet atë vendin ku duhet duesh me dhanë këtanë ku duhet po për indëruar i gjëmat në përpjallë që ju fëllën tash duesh tu ku i zes tëpër përshka këse ku ishit e tu si it me dërëteti kanë hapësit si me e tu pa pun me dërëteti kanë hapësit me e tu prej pareve tua si it me dërëteti kanë hapësit me e tu prej zanave tua dhulletare që për jepë kështë mloja në këtë zaman të lig në këtë zaman pa zaman në këtë ko pa ko në këtë dita pa dita për jepë dinarin e fituar e ata për jepë në të mërë për jepë një një ras të silin e pashë në sitë e mi se sa jemi në në vitë e 1919 e ma dëtëra shkoha dhatë me go bojë ati e pash një vla prejtonit boja ato dita ishte di mark me hinë atële dhe me hinë bojë djarë dite ka që kusë tonë të di mark ashtë në ishte standardi i para sa tajkojnë adlan ku ishmi një vla u i joni për të gjetë një kanat në përshë i vore në bojën dhe alonësit i dhanishin marka dit 6-11 mark kusë të ishin 8 ditë që do në të menejta jati 6-11 mark për me hi me flek me një dhejmë gjashtë më të markë, i dhejmë një qimë. Unë e di, nëse i jatë një qimë markë, a për ma pak se në qimë një, qim një punë i jatë atra, a për një punë ja vëtë një markë e për për për për a i dhejmë një qimë markëa për një dhejmë me flemë të avanë, të ditë për një punë që kishë me pagujtë për ta gjashtë më të markë. A unë pash, unë e pashë me si, se dhovat me shumitën absolute ishit zlira po aj që ishte në shalter ati ishte mjeshtër a si mjeshtëri që bin me lujt me kokat e popullit ton aj se që në njëri pithaj kësë ka vend aj këve për jëthej kë ashe pa mundun po vetëm me, me shumë mund temin që po duhe në të transpektoj di shka mundit mu bo si mundora shumë për kej njërë zhë kështë vend këta e mora si shembol në të që erat me këta pro në të ullë më le arë burë O, vlove, jam i dashë, o, më të vëllë më një are. Se të shkojshë sëtë me një administrator, i të një ashtë një një njëra veqera, dhe të sëtë shkojshë me dhenë, pa qenë, edhe ato si të shkojshë me dhenë, pa qenë, e pa shkojshë me dhenë, e në malët e rëzikshme, në rësinat e thallat, e luginat e malët e klartat, edhe me dhenë, edhe pa qenë, e din shka të ka gjithë. E din shka Ka s'ka njëri për sobë të risobë që ka mundësi bëshë lotë me mbimë që nuk jemi njëmë nuk ka njëri që i ka atësit e leta mendore që me pak më abet ka mundësi me mbimë që në muslimanë nuk jemi njëmë ka një argument malë për këta me temën që ta është të dalë në trejkina mazit bajramit si të shkojmë të vora o të thajmë të shpia kur jemi edhe në arqës të njëmi së dë motë motë prap Tëri sot më të më të shka më bajshmi Tëri sot më të më të përflishmi A kanë shmi në gjumë pra Tjerët Tjerët A në gjumë janë a qëtë Onë kam një argumente ma shumë Se janë qëtë janë qëtë Qëtë është bilkrintoni Qëtë është A i që përgohë kretar Amerike për zbit E ta një betimin Sëlen të, të, të, të karikës Të shtetën e të bashkume të Amerikës të ratë parapliftit, a gjithë bitën e lume, gjithë bitën e lume, në tanë machinerim, prema kandistike, të shtetëve të bashkumët Amerikës, se a shtetë i laik, a shtetë i pa fe, e kemi shtetë i në damë prej fe, kejtë botës në kursin, matëmohët botës për po hiti i shkrati me kanë zuma abet, se na jemi shtetë i jonë, edhe, edhe sa janë damë e dhe sa leqë. Adit që e japë betimin Adit që e dhe gishtin se dhe të shërbej Shtetet e bashkumet Amerikës Më njërë dinjë toze Adit e japë betimin para kristit A të jenë kej dam pra Jo Unë përështën se s'jemi dam Pa qërëve për ju thoni jemi dam Pra a i nëjnë modit Edhe a i majë vogli që ti kënë shi e ki Edhe a i majë vogli që ti e për që Ti e për që ti e për që t'jap mësime Edhe orë plëqësuse Me orë bile, orë susë, ja ja në dhënë or bazare bile, jo or bazë zonë pa or bazë zonë. Ai po ja por bazoren mësimit për drejtimin e njerëzive, ai po ai erajmë tek adaptant për shtetin. E hoza s'ka munsimë cilguer, në ditë pritje më shkollave më thon, un po du me regjistrin më vonim te shkolla fillore për edukatorë islamë të nzonse në musliman, çka di për çelin, atë që s'ia musliman. Po ai thosht, shtetin e kemi dam për fes. A betimin për ajë para patriotë të kishës. Edhe aj, edhe ti ndrogos ke një jetë. E u thënë ke një jetë, e u thikën shem Lena. Parak, para fatar. Parak, para fatar. Njerëzit asprang jamë po priti një minutë, si ti kishje para të bajramit, ngjat njerë këshire, i ke para, ngjat para të një shtetit ato. I ke i ke para të një shteti ato. Pra shkën shkupë, e merën zonë për në e registrejnë universitet, do të ashtë për në bishkrimi në universitetit shenë kirillë dhe metodi. Dë më thënë edhe universitetin e ke petarë. E kërë e ke universitetin petarë, s'ka nevojnë me diskutumë atë e për se a i shte shtetë petara, veç ti për shafë ndërë, se në nuk japë kje funë e fesë, se ka kohënë, veç ti për shafë ndërë, a qërë të një qëtë, qërë të një qëtë, Para të po sa pra fievë logjikës ka i nore në Prishtinë, nuk ndërtoi diçka çete, nuk ndërtoi një shpi kulturale, nuk ndërtoi një salë koncerte, po ndërtoi një katedrale Saint-Germain, unë që jam këta popullë jonë alaskësh aftës ka fundon botë. Popullë jonë alaskë të pusheshë, prapashtojmë pa fat malar. Në sakat dëshiron njeriu jonë me ditë, se çka po ndodh me ne? Në sakat dëshiron njeriu gjithë dita me ditë çka po ndodh me muslimanët? Edhe si mund të përshkruhet çështja jona? Si tinul forshkru forshkrim kurtie xhamie, s'po flasun se e përshkruajn qendrë. Na jemi te hi pa me një aeroplan. <k fist> Na jemi te ulun me një aeroplan, i cili aeroplana shumë modern. I tur ai cili aeroplani ka 6 milion e 500 mijë karrika brenda. 600 milion, 6 milion e 500 mijë karrika shumë e moder, bukur, modern, modernit më të bukur. Ndërtimi i, i tipit të aeroplanit është uh, Albanio Lëvij, ndërfinish i, i, i modelit e aroplanit, është Shqiptar Hane, i gata është prej përgjeve dhe rin sa nëndë. Krati ka gjatë, jo sa Boeing i sa që nëndës dhe mamë, krati nuk i ka gjatë asë kësa Konkordi, krati ka gjatë prej, prej të mamat e dhe rin dursë. është aroplan shumë i bukurë, pilotët janë mrejnë atë disë pakur shumë bukurë, edhe motorat i ka ashtë mirë a i mundet me fluturu 40 km nër, me mbidimi i kilometrat në, në orë ashtë arplani bukur shumë pita ashtë e ba me dashë për ta së në tjallë për më që mirë për fatë kjeç kejta të i kahto vesh në absorvator nuk kahtë të rëzim edhe mbishkrimi i ati mbishkrimi qfar firme edhe e ka ndërtu mbishkrimi aroklonit ashtë devide et impera erlandë Çet më vurit me, me ar në muslimanët. Çet më vurit në u tregu di kush më sku, çka tha mbi shkrimim me, me Jahek se vallahi billahi ne'n Allahu xhellal dhe jalal u pa. Derisa çaj mbi shkrim, nuk kuptoi nga ato koka. Derisa çaj mbi shkrim, nuk kuptoi nga ato koka, ata fillojnë mendojnë se janë musliman. Edhe mendojnë se Islami ne ka Ramadan, mendojnë se Islami ne ka shahabet, mendojnë se Islami ne ka namaz. Mendojnë që islamin e kanë zeqab Edhe sa dhe katën fitër Edhe morë zinë gjohë të anena Se shka parën këtë islam të, të marë Këtoj njërës qa aeroplan Qa të në qatë aeroport kanë ngejnë Ajë nuk dhe të fluturojë asleha Nuk dhe të fluturojë On i li pa kerozun për me amush absorbatorin ati I li pa kerozun ati me Qa pi që i tha është parë Dhe që i po jetë betimi be para prinshë këta gjë Ajë tha është maden në nëndrishe Nuk, shk, nuk nuk nuk jap skafe kerozin, ja ti nuk ja ban tamam edhe aj kerozin, nuk na ban tamam. Ju lifëm edhe qerve e tiu lifëm. Ju lifëm edhe qerve e tiu e tiu lifëm. Po ato që kanë kerozin, ta piani aeroplani për me shku Lajë, edhe për me arriten në aeroportin qendror ku e ka përçi më marrit ato zalpo. Ato zalpo. Na kemi kerozin se ti aeroplani, ama aeroplani këni ne ka kriju beçëraka dhemi me e kësi aroplon pa e kësi aroplonin sa bereqet na sam edhe slo arën edhe marë kërë e tham nuk në arë tërë farë kërë e tham se mira i kësim, pa problem mira i kësim aroplonin jod ato salë pra, masi e këli aroplonin kësim mirë, në tjavë mushin ato pra absorbatorin me kerozin ato në i mushin një me ama në qëtën atës sa shkonë prej oborit terit e pisa A gjithë po e gjithë, se shumë pak në punë. Të një absorvatori ka morë ajer. Ka morë ajer më dhe s'ka në t'ankurdojnë. Rëpronë, gëzëmë se jenë aeroplanë. Gëzëmë se, për zatit një më mira. Ska problemë, aeroplanë jona aqë modern, si aeroplanë i gjëngu. Aeroplanë i gjëngu për shirave që i ka në tamë renda, i ka dhe tre vende me shiqunë film, kërështë është në aer. Tre vende me shiqunë film, bioskop me këshinë në dalonë. Të dora gjastë e josja, gjast kërë e vëmë kër e uvstetë. A ti kërë e kesh pëzorën në të aeroplanë, i ka dipë-dipë rima për me e putë në dëgjusën të ne me në dëgjusë muzikë për e kejtë botës. Ma shumë se ta shën kanala kejtë muzikë me në dëgjusë. Muzikë, lojë, lojë muzike, edhe kejtë brejta me pa filmë. Edhe në në në nëme, në dëgjusën të ne kemi shtinë vashë. Muzikë në 14 orë, kjo ashe Për shëndej si moro im përgjojm un përgjojm për shëndej si moro mezi te karon apo ne aeroplan kan në rregull shumë bukur edhe bioskop sat dush edhe film sat dush hoza si famna kadale këntor me gurusi ti më jumo këntor me gurukë në jetat të tua ana dë bhava angën këntor dera jamin tim thrap se e pa di defekt shumë tharë bajki hoza jamin çka po baj kaj Arabist bërdo fjallë në për të apishtike, për folke arabist, ajna për arabistat i njëmi përbima, që kje në shkret, që kje tërgum, që kje tërflum, kur ka shku të shpia, tre njëmiës, ka kësim dhejnë, se hoxë arabist në folke, kur ka shku të shpia, a hoxë me përshun për fejlën e dhët, e ka shlu televizorin një film për njështë. E ka këshirë atë matë, më një herë, ale ndëllonin. Dë me thonë, pejkë sa i grope, karanë, që e të rëngjitë që ka përni. E ka këshirë ale... Për po, që alë ndëllonin? Pa i frëngjistë, së u la jatë u frante? Po, po, po, fa. A i frëngjistë, a ma atyurë, për unë i shkrujë ke shqipë e për këtime. E unë shka hanomin për bajtë të. Unë të folë arabisa, po. Qësa e arabisë, shka p që sta përkëtanë kushimo se se, trebu, trebu, se boshu jo, e se pra pëse e shka këto më të revu përdo më të revu se një bërë shumë i meqema jo, unë përë shumë se një bërë shumë i pshim ajo, hoja, arabishtë në folaj ajo, shka përkëtanë gje pa ajte përkëtanë në aeroplan kipën në aeroplan muzikë, dhe gjusën lësh dhe gjusën lësh në di mëthët dhe gjusën lësh në di mëthët edhe sara filmit në aeroplan të avend dhe më shqiu film ama aeroplanin të ok. A i së dësot, muzikë së të dush, helache së të dush, mod edhe modele së të dush, e nërë dhe shtëri ku këmi më rritë dhe matë ndërshëm. Në njeri për ta përhatë një propani përhe klomë dhe e thënë, Për kjo përgjip e i popullit ton, edhe mendojaj se kjo s'kap se më stranohën popull se më ashtë shumë nërman, kër deshtë me vëzë një qikaj, e s'u la din më vëzh me mini. Mini jo e dini të gjithë se shka a pleqe, se më s'na dini shka a mini, nuk ashtë lala për mini. Mini, mini, mini, apo? Po, pra mini, ashtë që tërsen. Pra pleqe, në se nuk e dini shka a mini, se në konektive s'ka pas mini. O, se nuk e dinë në shka është maksi, se në kohën e tive maksi ka qenë, po se dinë shka o maksi, maksi pra është më lovenzë ga të kërët e kontë dhe ngushtë. Islami ka qëtër modele, ka modelin e verë. Mini është ajkëstimi i postimi, cili veshët paki nërkuk. E kur së në gjithë një në qikë, e cila delë, ja banë e reklamën, në televizorë, a si sojnë i më ullë kam për mi kam, në, në formë të semaforit e gjine Në fond të semaforis e gjinëve e gjithë një grue mëngjira qera E gjithë një qikë e tila flolë qëtër gjuë dhe ashtë qëtër dinë Se ajo pranonë sa sa i ka hje Ajo nuk ka muslimane e atë e bëha një reklamë Për me në kalzuneve se e kështu na duhet me qenë E ki njeri maht një dhjorë dhe maht taj reklame Dulle majtë i një ligerat patriotizmit kom ta Dulle majtë i një ligerat kalzën se në shqiptarët Në atë një ligerat ki i përmeni sh Po ti vaj, a as nuk marrëm i përmënd shitarët. Shitarët nuk kanë më i përmëndsin në këtë mënyrë. Shitarët duhet më i përmënd ndrishtë. Cili e po çu di për më i shitarët? Po fashkad, fashkadvojn. Shitarët kanë duhet më i përmënd drap, të fillojnë ngazat të bajnë daren. Të fillojnë ngazat të bajnë namuzin. Të fillojnë ngazat të bajnë. Atë që Allah i ka porosit, edhe ne çant bajm diçka. A shitari di? Shqiptari dhjet Për ata Ka kush nga ka u gjojnë Kjetër kush me shkogja Se shka banë a i me veti A i banë në vetë atë Se qërë të fojnë Mës i zgatë me këta shumë Si ta gjojnë Si kërë e diqit ka hup Si ta gjojnë Je shqiptari mirë Si ta gjojnë Si kërë e diqit ka hup Nuk të ka hup me mu me paspun Po me paspun Me atë qëtëri shka kërë a barin dorë Të ka hup Së ta dëgjosh këta je mia. Së ta dëgjosh këta ti shka ke bon, e ke a dish çka ke bë? E keni nis pa karaplonin. Anase kjo nuk thën. Nëse kjo nuk thën ataft, na çaftë, edhe çak muzikë, çak karaplonin e bukur do të kënaqme. Do të kënaqme tek ju. Kjo na jeni. Ku është halli on që më të ndarshëm? Kto janë hallat e tona? Pse janë hallat e tona këtu? Çka kemi bona? Çka gabuva tu? Hallat e tona janë këto edhe gabimet e tona janë këto, se na tajas Allahu gjëlle gjelaluru o gjëlle shenu i tham lam të mirë me veper e i tham mirë se herë dhe me fjalë. Tajas Allahus, regulorës Allahus me veper, i tham lam të mirë, a nuk e një shumë me shku me fjalë, në po tojmë jemi musliman. Jena, po gjithë nga sa jemi në dosë, kejtë e kemi një mentalitet. Kër jam to, unë ju kanë trevu gjëmatitem, edhe gjëmatitem e dirë shumë mirë dhe e ka të qarë, se hojë jati vetësi jo as politikan edhe jo si jo si as politikan por to nosome ka politikën se tan progresion smiret me ta po themi një fjalë tatare i njerëzit kujtohet se këngësh kat pol jashta avdesit politika tatare islame fjalë kursija ime dhe motin dashum tanë njerëzit na pyesin meve na thon këto për shembull fojë et kam një pritje et jeta mundon fort haj dora bismillah rahman allah inta shofë si të asila mundur mua është kjo pëse bota islame këtu që shamë pëse bota islame këtu që shamë dhe mëlloh po i shërbejmë dhe ative në Evropa gjithë po i shërbejmë ative po i shërbejmë për, për qatë prisi ajo, a, a, a, me zlifët prirëse të ative po i shërbejmë ative për jashtë e pa, ato, për shërben, zoha, jen, po thot, musiman, ato pëse po i shërbejmë po thotë musiman pëse po i shërbejmë ato po kër zohë vërë nuk u vohë Ato ne kanë të skuq çajin e lorativa, jemi po i smerë dera mi ucitu. Ato kozoj, ndërto misione kusht. Ato kozoj se Evropa aja jua kund në anë të Pacifiku. Kur gjosa ankohet përse. Ata nuk mira kish e kish pro. E s'ka pothojm tend. S'ka pothojm tend, çfarëse përse çajoj. Kur gjao çfarëse an pro. Ato që na prin neve, edhe atë që i prin votën si jone kusht, asnjë dallim nuk e kanë. Se dhe të aktive, ju banë aktive bevesh. Panë tonët aktive, ju bojnë time të tonëve. Përshka këse kanë një mendimi që një pasavat, pa, kalonë në zhlebin e qetrit, kalonë në thërin e qetrit, shumë bunkur. Evropa, urdoni, urdoni në Evropë, urdoni musliman të nderuar në Evropë, urdoni a gje, dhe shpërjë përësit një shka, edhe jo përësit, po përjë bajt bejnë, zotë, Se kur qëkoni në Evropë, këri me më gjithë të bërë dërës, a gjithë. A gjithë këri me më gjithë. Se a gjithë është të islami, ju pritë, a gjithë. A gjithë është të islami, ju pritë. A gjithë anë atoër muslimanët e më ghajtë, të sëllë të pranun islami, popojve të ative. A të ju prasin, a gjithë. E smitë nëse i mirëni me i qu, a gjithë, se për ju jetin të adhuku u këtu, nësë harrëdi. Shkojnë të hozëa në Gjermani Sa shkojnë maqedurin të i Benedisha 375.000 Shkojnë me emësui islamin të hozëa në Gjermani Nëse shkojnë në kell në azil Pra dhe kujtori që a gjithë do të emansiponi Me thejmë në adhëmë e vetë Për u tregojë se ke në kell një u presin 5-4 gjamia Sa i ka kumanova të i Benedisha ke 5, 24, mani, mis, mesi, Në kell një janë 5-4 gjamia Nëse mani i mizë mesi rungë në gjazë Pake me shku në Berlin Me Ustrahu Më 37 gjamija i gjoni në Berlin e nëse u lov një praje ma afer jetë një në ka vjena u nëllin që ati dikon mësë harroni sa ati u priti 145.000 cullë në borë në përë borë në gjamijave 145.000 fmi që i shkojnë të ogja me mormësim zvi sraqë edhe ma edhe ma interesantua i gjithë vendi e si dëni me, me shku aqë largë ku që ju një më kur kusht U buru me shku në Oslo, tram në osmi i gra, muslimon ka Osliane, të Skandinavijës, nërvegjeze, kanë kalun islam në kohën e fundit, janë dëveshën atëri të gërëzat zveza, edhe me qapat zveza posë me shami, cull të vetë me kulitë që hesila për qitetë, bashkë që që ka hië. Pra, nëso abitni, këtu rini, për këtu kuloni. Këtu rini, për këtu kuloni, se ato këtu dhët minë. Vetëm kam një dishim, kam një dërdpaksit madh, ndoshta për ju nga as pak haro mendi ju që të mohobit për Hoxhës, ndoshta për ju nga as pak haro mendi ju që të mohobit për Hoxhës, po un po tham se Kurani i Kerimit, këti libri ton, i thënë lougë me von se i badeveti i mëlorë, ashtu i tregadit në terren shumë i bukur, edhe do të kalojmë nëse alektish i tavin popi, shumë qloaje, shumë civilizum prej neve, edhe Capeumboldtmenja se gjermanat kanë dinë ka viti 2020 do të kalojnë në islam me shëmim të absolutë tative, e do të thënë ato janë muslimanë, çka nën zë flini vol, mo. Janë shumë popull i shkaf për kapuna, ndon kurçi ditë të del pun me neve, me na drejtu. Duzi del aty me pun me aratullë matë aty me kalzu këtu me kalun në islam, kur të na shohin si shërbë, kur të na shohin çka po bojnë. Na. Për shembull, kur ndaj shohin modelin e kapunit, kur ndaj shohin modelin e rrugës, kur ndaj shohin modelin e lumit Kërë në i shofin modelin e, e, e, e, e pastërtirës Kërë në i shofin nivelin e vëshmbatjes tonë Edhe kërë në, në i shofin neve Se në shka jemi hudhë Qish me në anëverë pre asaj shka, shka jemi hudhë Jemi hudhë muzik, në muzikë së funë e krye Jemi hudhë në muzikën e pasën Mërë edhe është më asa kemi shku i largë Kemi shku i ashë largë Që nuk ungin e 24 hore Televizor në dashin e gjatë Televizor në dashin e shmajtë televizor paradjësime televizor në somë televizor në zhomën e misafirve televizor në zhomën e gjumit televizor nga harka i vand televizor në pleme unë ditë në pleme shka në të bushe më televizora po në ehtë në të kitregojnë prapër kërë në televizor në pleme dhe pak më abis gjë motë ndërshëm edhe nga divit edhe divit kejtë plemet Kanë mu mush me televizora s'kiri me pas ku me ishti dhe nga të kasës. E dhe në popëllin tonë ka gjemë të meshëm. Bu para qka. Pse në popëllin tonë ka gjemë të meshëm. Shkojnë zvisek, e morin shleperin dhe dhe bojnë tavafa gje. Shka ka televizora që i kanë do njëzët vetë stajhë, edhe akrim o abosja i plakion, i filli pravë në shkrimën e vetëme edhe në fundit mo. Edhe me ubojnë teslim me lahogja em u sinjë le per stacim topa i bin këto dhe i i i, i shesin rezultatet ka problem këto ne ja idhem ato 2 muaj 3 muaj probleme këto ne çetrinin cine pave vlar 2 muaj probleme çetra ban cine pave vlar 2 muaj probleme kamu shumë probleme aplat e kur tash lojm tani na një minivanë shumë që në bondin çetrin dalën dalëlorit plau televizor amrena plau televizor amrena haroi të marë vëratë se në skoll fus Harrojmë bajramë dhe harrojmë fesën. Kjo dhe të ndorë me neve, përshkak se në kanë jetu qërë se imunitetin naka e këhumë. Në kanë jetu qërë se këj popull nuk ka fëqim me shimë televizorin se kjo punë se ajo një. E kanë jetu mirë. Në kanë së dhjuë bukurë se së kam atë dobet. Këto këti me banë. Njërë i qërë një qënë një qënë një një një një një një një një një një një nj Vetë e për shtu pra dine dhe dhat mit na jemi mamore në druzurin të kështorë dhe dhat mit jemi këtë dhine se qertë me këtë pun s'kan lidhje fare një qenurime a dhine një qetërnë belas edhe një qetërnë onë dhe dhatë të timi dhatë mitimi shka ingojnë një qenurime të huja të këtër i tësën dhatë mitimi s'ka që e në godë dhe qenajimi a i qonë një qenurime une i ndoj një që miru në kërëjët. Në dhatë mi t'im i këto, s'ka si nanë këtë fushë. Në kanë së gjuhë qërë se në i miksësujë, në kanë pa qërë se në i miksësujë. Të ndërshëm, muaj që si matoj me ehrën për Jordani, edhe më tha hojin dhe rua, për shëndes, edhe ta oroj muaj në Ramazanit, edhe në shala në viset e ju e kalori me sukses. A i shtë një shodë që jemi personë angëmë Ja ti e gjoftë torë, ja ti. Ta uroj mua në Ramazan. Edhe në emrin tim më thar letër, i përshëndes gjithë xhamatin tan se un po i kthe mendi, elus Allahun që xhamati jot më ti në Ramazan mirë kalon. Trofë përseli përshëndetjet e ati. Mirpo, ai nuk u tham mua çaj dynjaja ta din mes neve shka ka të po çak, çak përshëndetje meokin çak. Po jo kej letrën, kej letrën vetëm un e dova. E pse ke turim atë ke me ngu pra Filoni i ka që urim filonit Pse kejtë një Qa u do kjo fun shtu Të hudhëm Edhe po e krim Edhe di minuta Atra të hudhëm Në mitim dverbar Në mitim e siper Sa i thëjnë kapinar që pun pa lidi O gjëma të jem O të mderuar O të ri të dashur Kapë në për librin Kapë në për vizoren Kapë në për shkollimin Kafë për arsimin, njoftoni në mësuesë ju, njoftoni me ato që japin msim në shkollën fillore mirë, njoftoni me ato që japin msim në shkolla të mesme, njoftoni me ato që japin msim në për universitetet. Kafë për diplomat e shëndoshë. Kafë, mundohuni për diplomat gjëlelu, normal e shëndoshë shkëntore, vetëm atëherë do të johë Allahu Jellalul, besat e keni normal normal me besim. Kafë për diploma. Harroni çitofa laiklukë derën pa fund. Harroni çito laikmen pa fund se tjerët përnashojnë e kemi fejan dame prej shtetit, dhej për u bajnë zotë, se dame prej shtetit vetëm na jemi. E qertë janë kejt mrena. Dhej në emnin Allah për u bajnë, se s'ka shtetë krishtër më në botë që e ka është për i feja si domë. E emnin e ka më domë, a kejt janë mrena. Kejt mrena janë. Edhe një arpo se e më të thëmë, nëse një shtetë, universitetin e ka fetarë, Edhe e dhe universitetit i dhe e dhe e universitetit rëllujtës, a, a ja kujina me mëllë e kujitët men? A është e vërte se universitetit a kujina me mëllë e men këqitët? Ti me ndonë nësë a parlamenti mësa. Jo, parlamenti a ku parla në men. A di a mu parla në men? A në universitetët këqitët men? Pra kujina me mëllë e men këqitët, a shpetarizur dherin pikën e fundit. Edhe për fund për këtë dhe se me së odet për të të qekit. Për fund. A Për fund për e seki, që kam dëgjurët në televizor para disa ditve, kur ishte, kur ishte kërshëndelë? Dëgjurët në televizor për manastirin, i filjashin dërtumë për për vashat, edhe emnin e kishte kështu, kështu, kështu, edhe majtë mërami e kishte e emnin gjali qëtë dëshmërisë. Gjali qëli ka boqë dina, Shqipi thunë qëtë dëtë foratë. A dëgjurët këta? Edhe unë këta e pr paska bomë u gjithë, paska bomë rëkulli ma e të sharet e paska bomë më në asirin edhe ja paska në gjithë kodrës e në shabka popo, shabka e popit po pova shabka, me i të razu gjemë të tu me u paska në vitin në dhe shtispejdim ndokët pak asë vusit ata që tashë ndokët e në dhe nara dhe lartë pak manam për formi edhe ma, ma, ma, ma mirë për pra njot por të kishë nga xanë dhe në dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe nga dhe ka pasë më ratë pakt. Bre, shali hodës, a? E po, anë e pra, shabka ti qëtërit. Se shali hodës, a, bu, a bundët shali hodës? E të les kodër, pra, asaj kodër, shka midis plisit prëzërëngjies, edhe midis restoranit prëzërëngjies, edhe midis havlas të të valies. Qasaj kodër, pra, midis dozës të të tollës, edhe midis të lumit prëzërëngjies, shabka i popit tim do god naroplan sekimi jet me fit si benzin nuk e keni jet me flutruba daropak ju po mndoka se dat kinosh nda vrena per ka per ka namesta i per ka mobili bukur naroplanit ka harru ndo se duhet me flutru ka harru, harru se duhet me me per me aqoder me pa po, timante per jond decision proper fund te kti jo der nuk e kam ti derna to ka ni bise e mngxese te bukur se der tia shum majra se qe o ne nuk rast me lana jete pun Dersi ka unë dhirë mrena E naksa i bisezi e e këmë unirë në këjtë E lamë formën e sukës të rëgjuhëse Me të cilin betanis me këtë ditë bajrami që bukur O gjëmatin dërshëm Inshallah në ketë bajram kaloni mirë Kaloni mirë Së kërë shka keni kanu Ramazan mirë Allahu gjëmë lejënali e obofë në mozër e Ramazani Gjithë Ramazani në kabul Allahu në i bof të ajërimi në kabul Allahu në i bof të ditë ati badetit Dita bajrami Dita Allahu جل جل و إغزوف vite ton kodit kodita bajrami. Allahu جل جل elosim çitje me traskat edhe inshallahutaala inshallahutaala arf lanion. Në toni ditë ditë në inshallah dalim e shoh mi botën prej nalt, te pejpostë kemi pa borë, e shoh mi botën prej nalt e a dit çka të shoh mi prej nalt a dit do të jemi më të lumtur se gjona tre sipër kontrollohen në lail fatiha. Ramazan të qafja lor. Qafja lor, qafja gojë. Një mujt të folësh me një danë nëse dhja e ke provodur e arë njëtën të ove ajo. Bashë kam pa sjef një apre i gjemotit me jitë një are, këtu e me e pa se qishivell. Kërë këshirim të ashtë në vetë, a shumë interesantë. Po pra edhe unë një shokit këtu së kërë shakur ljurë. Një shokit shumë mirë, për shka për të mu më në mëslimit në të një are se në nevizje e vogënë në në kërë shokit kërë kërë se shka për ndoh Me siguri se për 30 ditë dini fjala ti pak e ka atë atë unire më të vogël as pak më me fërra, ku më dit. Për çe këto që mundën me ndodhi direkt, ti li diskuton një muaj, për çe këto unë piu po kërkoj me lavaj allahu xhami. E ju shka keni librit ka pas në xhami. Sa keni fol karikator me acetrin, ta donë pe jam vaj halal. E do pe jam vaj halal me zemër, ama e kam një vërëje për çareh. ë për me fol në xhami. Befol në jamime janë i qetri në nga e nga për po unët